Ergarai ibajean atsa amendibe, duzu nahitze, lekun berri. Eta behoregi erriak, bon, milako bat uh, biztan le, bosten ahtean. Eta bihurtetak behin, itzordu haundia, ergarai bizi eguna. Eta horren aipatzeko, gaukuan, eh, maieren inguruan, baditugu. Irugomita lebatetik uh, Bruno Irribar, ergarai biziko presidentea, paskalne ege luak behoregiko eta balegi uh, uh, unazo bizkai, Gasna Gazna egubilea egunoan, iruek? Egunoan. Bon, Ergara indahean goizuntan e, irureiko-iratiko estuzioetan. E, Bruno Irribar, presidente, abezurrekin hasiko gira. Hamak urte hasi zela, ergarai bizi. Bon, Oiterazten aldaukuzu, nola hasi zen eta siedeak zer diren? Bai, ergan eh, eh, duzume zela, hamak bat urte hasi ginen, platatu ginen, tlaldei nioat. Bueno, hartu ginen, behar zela zerbait antolatu egarain. Uh, anitzilekutan uh, egiten zen deia, olako oh, besta, olako dinamika bat zen deia anitzilekutan, eta bon, ergarrain ez zen honu. Mm -hmm. Na giren, lehenik uh, izen hori berriz kasik pizten, uh, ergarraik uh, gu gaz, hau haginelaik intzuten giren, ergarraik, eta gelostik geloen neode ez duena ipatzen. Ego hartu ginen gu uh, Bide hori hartzen duzulaik donazagetik iratira buruz, ahatsatik behiti jausten zilaik, zinez berda ohahtu batela mm -hmm. ibahaen bizik edar bat, eta hori nahi ginen erakutsi. Hien diak bizit dira ibaha eta badira anisleku ikusteko dira. Ergaraita identitate bat bizkate behizpiztuduzela, eta besta le, amak urteaz zer ekarri e du, gauza konkretu batzu ere sohtu dira orteik? Bai, horain uh, uh, erten aldugu, uh, dinamika bat sortu dela, zinez, eta besta hori, biztan antolatzen dugu bon, bi urtetaik. Baita ere, lasterketa eta ibile hori urte guziz egiten dugu. Mm -hmm. uh, herriz uh, uh, uh, kambiatuz, eh, bi urtetaik. Aztapenetik hori uh, atatu ginen, berginela herri guzitan, uh, Besta hori edo feira hori antolatu, hori egin dugu, hundarra bai, da itzulia indana da bai, behorleik ilan. Benen dinamika hori sortu da, ziren da ta talde hori biztan dena handitu da, anitz bagira, bai, eta okopatzen dienak eta ergarrain, ez, ez bakarrik feira inan antolatzeko. Uh, dinamika hori sorta aziriz du, anitz gauza, man dezaun, sugarrai, Eta egukaz eta kooperatiba hori, sortu da, zazpizortzi uh, bat urte, uh, kaxik. Eta beste talde batzu eta montatu dira, eman desa hon bon, baditugu badu, badu, badakantari talde bat, mm -hmm. badira danzariak, berriz uh, berrikitan, sortu da, les ateli duetan libre hala ta, talde batzu begizo uh, mundutira bizi kulturalta sozial bat ezpikata bai risera gai hori oli sozial mailan hori eta jendeak eta biltzen dira bilkura batzutan eta begiz ezautzen dira zen tawo gai hartian anizikuta mesala gero ta giot jendeak egiten da itxean bizorri mm. show taola hori antolatzen duola ikola ko dira jendeak eta uh, uh, begiz eta kubata begiz Iagetaraz dugu. Echandu zua, errigusi eta ikpastia izan dela. Uh, aurten lehen aldeko baita, paskal bai, Negeluart. Baita, baita. Jaun mera, eh, hauzapez jauna behulegikoa. Ez importantea? Ez egmenzalako erri bat entzat, holako egubat? Importantea izan da biztandena. Hautua bon, izan da, ale piskatazailazen. Uh, Behorren, mazterrak bon, hertsi dira, zelaiak eh, bon, parkinen dako, aprakkelrokuen dako, ta, Uh, Aguntilifeen da beste herritaik. Mm. Bon, Antolatu behar izan duzie? Ba, Hortako? Zorzi uh, bon, humetretan izan da aparkalikoa, gero zahrikotu uh, navetatzu uh, lekiano hiru izan bon, da e, gunguzian e hibiriko dienak. Jateko uh, manena indako le, bon, uh, bilekutan izan da, jarrik izan da jatekoa, apailu horsoa jarrik emanen du, behar izan da, aniz gauza Beste herritan, eh, zen iten bezala egiten da. Eta horreko ganendo partikular bat, herria imarnean ez da otoik izanen igandiana, guiziko uh -huh. sorziontaik, sorzxeak eta arritaiak eta are lau bost seionak arteo ez da otoik imiriko. Uh -huh. Odean, gauza agarruare da, Feira Hai. dena egei marnian izanen da. Hala, horrengo berezitasuna. Eh, Programan sartzeko eh, beskat, Valerri eh, Unazopizkai. Eh, feria izanen dela goizian? Ze az primar ratzen alda Goize, goizian, edo, goizetik? Eh, egon goizian izanen da feria. Oh. Uh, oita marbat baino gehiago uh, aldo zaskau. Uh, Ibaruntaik eta ausutaik ere. Jatekoak, uh, aniz gauz izan da. Erri guzian izan endira plantatiak. Ola, jentek erriak ushe gote, erri ingurian dira, eta, ala. Uh, badira, gauza bereziak, uh, uh, usai askan pokoak uh, edo? Es, Ez, surutaik, espartinak badira, badira, badira bombean gasna, uh, beigasna, Uh, Ardi Gaxna, onz Gaxna, gero izanen dira uh, matamiak, izanen dira biskutsak, horotat. Uh, Hori, uh -huh. uh, beraz, uh, feria best talde animazionak ere izanen dira, best egisakoak? Hor joan, gu, uh, talde uh, uh -huh. bai gure ibahan, hor joan, elgarriki mundtatu gira, Gaxna bat eginen dugu. Hiruen uh -huh. uh, pintekkin Oan arddieta be esneekin bakatu egin na dugua uh, uh, gero uh, inan duugu konkortso bat ere um, bohtuko gasnaikin eta etxeko gaznaikin ere. eta uh -huh. potretatzuk ere izanen dira horhen ingurian. Uh -huh. Paskal Negeruak berriz uh, Zulegana egiteko. Um, Programmena ikusten dugu izanen dela uh, ahri baten altsiatzia, uh, ba menir edo triku ahri bat. Zepen txateuzio hori? Menir... menir uh, bon, izena, bon bat bon, bimetra... lugez kanpo bimetrako ahri bat izanen da. Hori izanen da markatzeko, hamar urtiak uh, markatzeko, wala voilà, negin diren seit hori tsapena eta bon beorena iteko zaila fiskat zaila izanda organizazioengatik zen hertaera behar uh, butatu eta bon z, voilà, eta olgiena begin dira seit particularin ta hori deliberatu dugu horren estalatzeat bon sarriko dugu astebuntana lehkian eta gero igandian agertuko dugu uh, dianda ergaru. Mm -hmm. et, et uh, beh, mm -hmm. uh, eta meni triko harria ipatzen dugulaik? Ergaraiko edo beruleiko historiaren lotiada? Eh, beruleiko harri bat da, berulein apanizen bildu harri bat eta zen argon gu nahi bezalako eman prestatzeko ordean spesiala izanen da Bagnean egurizko eskripsioneazu izanen dira hmm. eta hori bendibiko gazteatek ina ditu, o, tronsonez daikin a, hmm. hak ditu behartzen gauzak Ustetut, egiaren historiaren inguruko animazione batzore izanen direla egunean zehak? Goizian bat dira, o? ibiliko dira, bi bita, taldetan usteuta Uh, behat sekretari eta egoiti uh, patr surdo Patrimoan, ba Herriko Patrimoan hain-ainan biliko dira eta gero agarazki irakusketa bat biziki hori biziki importanta izanen mm -hmm. da, Herriko plazan izanen da egun guzien. Gusen dut ere? da eta video batzu, bon, Herriko jar batzu, ta Uh, voilà, Egun nahuntza betia izanen den uh -huh. Mintzaldi bat, eragusten du, trikoariak eta megalitismoaren aranean Hori Pablo Martikorena arkeologaik? Hori, argzaldiak elizan uh -huh. Elizan emanen duak Hori, uh, ustek, uh -huh. uh, lagontan ero... Lagontan, horna no? margatia da Bye. Bye. Begizuregen ahiteko hori no iribarne, beraz, ergarai biziko presidentea, haipatzen dugu, e, sugarai, sugarai eh, kooperatiba, beraz, eh, egujaren inguruan eh, muntatu zen, eh, muntatu zen, eta muntatu, muntatu den, eta ibiltzen den eh, kooperatiba hori, hori inguruan eh, aktualitatea bada, eguno eh, aipatzen haipatzen Bai, ez da, eh, nire sedia bana, bueno, haipatzen aldugu, eh, mo, lehen lehenik, eh, Uh, ordean egandian, mm. erakusketa bat e, emanen dute, e, sugareikuek, nola mozten duten egurra plantatzen duten. Eta, bon, uh, diakindu zue beraz delako, plan karbon horren gainean eta badela zerbait prestatzen ari dena, goizta ono aipatzeko. mainan... Hai? bon, uh, Hori gau zainportantza izanena da, gizan dena. Sugarairen lana fiskat uh, bai estado peluen zerbaita. Uh, ba, beren eragikoa zer den? Hori uh, importantza izanena da, gizan dena. Herki, e, um, ari bai gira finitzen edo finitzerat hobiltzen, uh, e, bale ki unak sobi programan beste, e, beste zerbait aipatzen alda edo xetasun batzu e, um, ara hera er, bisirat dina idutzen entzat? Uh, ba, izanen da... Um, izanen da... Ogi, ogi bat eginen da leengo labe batean, hori gozaikin. geru egunantzeak izanen direne batze batzu bistatzeko, bat xakmantatzuk. Hmm. Hela, jendek uh, erakurteko nola bizitzen alden... Uh, nolaiten alduten bereneetxean uh, egoizpenak. Gero izanen da ah, dimoste eta... Gero bada uh, gozguzia izanen da ere uh, kal, uh, kalak izanen dira. Ardi, behi, zaldi, Hala, nahi dute nahi din. Uh. Ara, ebe igandian izanen da hori, jamezala egin Haitzin uh, bezperan uh, tukurut gail ere uh, ibilaldia aldia. Berra bukatzeko zurekin, uh, Bruno Herribar, amak uh, urte. Uh, Haipatzu dugu nola hasi zen, berra Geroari iso jartzen baiagiraz, eta amak guztain burian eh, asmatzen aldugu nola izanen den eggarai, baina baditu zue landu nahi dituzien eh, ahlo batzu, bereziki eh, ara, gai batzu nahi dituzienak eh, zinez bachnatu eh, zieni bajean? Bai, eganduzun eh, eh, bezala, egien izulia dugu, hmm. eta berdugu pentsatu bon, segurinik ere segitzea, Baina uh, gauza berri batzu, uh, riburuz eta plantatzia. Zienta badira honu anitz uh, gauza egiteko. Eta, bon, uh, anitz gauzare uh, aldatzen dira, aldatzen dira, modaz mm -hmm. pasatzen dira. Uh, gure adinaikilan uh, beste ideia baldu dutzu ba, baditugu. Baina uh, menturaz uh, nire ikusteko modia da. Uh, Gau beno gaztiago jende batzu behar luketela berriz uh, lotu ideea berriek ilan eta beste ikus batekilan. batek Eta herek mm. erraindau zute araiz luzaz eta zer wow. uh, segita behar denartu. Wow, Bo, be, ikusiko beraz. Azteko, milesker gure ganat geniko joitza dugu. Maiaren inguruan Paskal Negeluart, behleiko auzapesa, Bruno Eribaran ergarai biziko presidentea eta balegi unazupizkai. Gasna egilea, e, gurekin zineztela, milesker eta besta honbat, texatuko dauziago? <tose> milesker. <tose> mile, <tose> mile milesker ganitz. <tose> Aizte buruan. Baik.